Пульсує, б'ється, одне єдине, по-новому збагнуте слово. Дочко, дочко. І яким емоційним змістом наповнилося по-новому збагнете слово дочка. Гадаємо, це означає, що Андрій зрозумів душевну глибину Павлини, яка не могла збувати батькові ложки як неходовий товар, та й через власну гордість, як означає. Савенець. І час від часу віддавала батькові свої гроші, аби не вбити в ньому почуття самодостатності. Невипадково павлини недокірливо сумне «тату», висловлене перед від'їздом на ринок, так перегукується з отим прикінцевим Андрієвим «дочко». Ось що про Євгена Концевича, зокрема про оповідання ложки, говорив Євген Гуцало. Прозаїк Концевич уміє спостерігати і змалювати. Оповідання ложки цікаве не тільки життєвістю характерів, не тільки мовно-стилістичною своєю палітрою, не тільки самобутністю колізій, не тільки безсумнівною своєю талановитістю, а ще й іншим. А саме, чому наша критика по нинішній день не помітила цей твір? Тобто, Цікаве це оповідання ще й своєю безталанністю, в якій ні саме не винувати, ні автор не винувати. А може безталанність долі ложок цілком закономірна в нашій критиці? 1985 рік. Не зраджує Євгена у другій його книжці «Тонкий психологізм». Той жар, що мить тому вливався в Лідію з його Ледве стриманого дихання опинився тепер десь долі і підступно пішов на неї знизу, млосно плавлячи й розмиваючи твердь її ніг. Так само рідко, як і у двох криницях, звертається письменник до авторського «Я» – «Єдиний раз, голубко моя сиза». Так само досконало володіє мовою та її виразними можливостями так само базує на ній свій неповторний стиль, так само украплені вмовлення персонажів суржик та елементи індивідуалізації. З іншого боку, маємо зустріч із новим Концевичем, який уже дозволяє собі невимушений гумор і тішить ним читача. Все інше колгоспненачайство мало для виїзду персональний службовий транспорт не в одну Марцелинину упряжну силу. Туалетно-поетичні, хулігансько-витончені рядки, розвертаючи у війській проймі варцабок свої тривісні габарити. Він вражає знанням тонкощів промислового виробництва та його термінології. Замок. Якщо у першій книжці ідея руху Матеріалізується переважно у голубиному льоті, то сама назва другої книжки та програмової новели, йдучи вулицею, і динамічний сюжет її переносять цю ідею на землю і разом із персонажами вулицею йде автор. Образ вулиці стає навіть наскрізним, бо на ньому фактично побудована і новела гості. Яка передує оповіданню, йдучи вулицею, будучи, так би мовити, сільським прологом міської фабули. Чи не задумали посеред вулиці Ямки копати і Гайтусь ходити? І поволеньке, але бадьоро перешкарбує вулицю в одному творчому диханні. Коли 1990 року у видавництві Дніпро вийшла книжка Євгена Концевича Дві Криниці, Овде кого склалося враження, що це просто перевидання його першої novelisticznoi збірки. Але це не зовсім правильно. Звісно, переважна більшість оповідань тут це передрук, але по-перше, не з однієї, а з двох попередніх книжок, а по-друге, деякі речі настільки ґрунтовно перероблені автором, що назвати їх передруками значило б сказати неправду. Це стосується, наприклад, такого твору, як «Купила мама коника», в якому знаходимо новий, поглиблений варіант колишнього замка із книжки йдучи вулицею». Але особливо помітної переробки зазнали суперниці з тієї ж збірки, які завдяки вставці «Новели спогаду» в «Новелу оповідь» перетворилися в міні-повість «Колеги-колежанки» або «Міжорна мелодія з бомбликами» де з попередньою серйозністю реалістично уживається комізм. Однак, безумовно, найголовніше, що робить книжку 1990 року новою, порівняно з двома криницями 1964 року, це спогади про Бориса Тена, щедротний паростку могилтнього коріння, який хоч і випали жанрово, з билетристичною в цілому збірки, зате вперше, ну принаймні під обкладинкою авторської книги, показали читачеві Євгена Концевича як «блискучого мемоариста».